Capitolul 16 Și am auzit glas mare din Templu zicând celor șapte îngeri: Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Și s-a dus cel întâi și a vărsat cupa lui pe pământ, și o bubă rea și ucigătoare s-a evi pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau chipului fiarei. Și al doilea înger a vărsat cupa lui în mare, și marea s-a prefăcut în sânge ca de mort și orice suflare de viață a murit din cele ce sunt în mare. Iar cel de al treilea a vărsat cupa lui în râuri și în izvoarele apelor și s-au prefăcut în sânge și am auzit pe îngerul apelor zicând, dreptești tu cel ce ești și cel ce erai, cel sfânt că ai judecat acestea, fiindcă au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, tot sângele le-ai dat să bea, fiindcă sunt și am auzit din altar zic grăin, da, Doamne Dumnezeule, atoțitorule, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Și al patrulea înger a vărsat cupa lui în soare și s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui, și oamenii au fost dogoriți cu mare arșiță și au culit numele lui Dumnezeu, care are putere peste urgiile acestea și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Și al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei, și în împărăția ei s-a făcut întuneric și oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor și a bubelor lor, dar de faptele lor nu s-au păcăit. Și al șaselea înger a vărsat cupa lui în râul cel mare eufrat și apele lui au secat ca să fie gătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Și am văzut ieșind din gura balaurului, și din gura fiare și din gura prorocului celui micinos trei duhuri necurate ca niște broaște, căci sunt duhuri diavolești făcătoare de semne și care se duc la împărații lumii întregi să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu a Iată, vin ca un fur, fericit este cel ce privește și păstrează veșmintele sale ca să nu umble gol și să se vadă rușinea lui. Și au strâns la locul ce se cheamă evrește har și al șaptelea înger a vărsat cupa lui în văzduc, și glas mare a ieșit din templul cerului de la tron strigând s-a făcut și s-au pornit fulgere și vuete și tunete și s-a făcut cutremur mare așa cum nu a fost de când este omul pe pământ un cutremur atât de puternic și cetatea cea mare s-a rupt între părți. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Babilonul cel mare a fost pomenit înaintea lui Dumnezeu ca să-i dea paharul vinului aprinderii mâniei lui. Și toate insulele pieriră și munții nu se mai aflară. Și grindină mare cât talentul se prăvăli din cer peste oameni, și oamenii hurirea pe Dumnezeu din pricina pedepsei cu grindină, că urgia ei era mare foarte.